Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa salatu wa salam ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam Tukiwa tukiendelea na darsa zetu za tafsiri ya Qur'an al-Karim Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hapa alikuwa akimwahalimesha mtume wake Muhammad wa sallama katika ule mfululizo wa kumpa habari ya mambo ambayo hayajatokea kwamba hata tokea na kisha katokea kama alivyoeleza Mwenyezi Mungu. mtumi mtume wake sayakulu sufahao kutokana na suala zima la kupewa amri wewe kuelekea hapa katika sala zako badala ya kuelekea Baitul Maqdis watasema wajinga wapumbavu minanasi katika watu washirikina watasema ma wallahum. Hakuna kitu kile kilichowageuza kina Muhammad na wafuasi wake an qiblatihim allati kanu alaiha. Wakaepuka kibla yao waliokuwa kifuata ya Baitul Maqdis Ispokuwa ni ubabaifu tu walionao. Ni kitu gani? Kitu gani kilichowafanya wageuze? Qul waambie Muhammad. sayyid al-mubayika lakini tunafuata eh, hukumu na hikima za moyenzi zenu kwani lillahi al-mashriqu ni mali yake Mwenyezi Mungu dunia yote mashariki na magharibi zote ni zake Mwenyezi Mungu yahdi man yasha'u humuongoza anayetaka kuongoza ila sirati mustaqim ponye njia iliyonyooka wakadhālika ja'nākum ummatan wasata Mwenyezi Mungu anamwambia mtume wake Muhammad sallallahu alaihi kama hivyo tulivyokugeuza kuelekea baiti kutoka baiti makdis kuona kuelekea baiti allah alharam ndivyo tunapofanya kukufanya ni ni umati wa kati ummatan wasatan umati wa kati litakunu shuhadaa ala alnas ili moyinyi ni mashahidi kwa wenzenu wayakuna rasulu alaikum shahida na awe mjumbe wa Mwenyezi Mungu kwenu ni shahidi yani mtume atakuwa kwetu ni mshahidi ni shahidi wa kutushuhudia sisi kwa yale ambayo tunatakuwa tukiyashuhudia siku ya kiyama juu nyakati nyingine na ye atakuwa ni shahidi wetu kututhibitishia kwamba ushahidi wetu ni bora ni wa kweli wama ja'alna al-qibla na hatokuifanya hii kibla ya ya Baitullah al-Haram kwa baada ya kuota baada ya ya kuelekea baada ya kuelekea Bait al-Maqdis ila Bait al-Maqdis ile hiyo kisha tukigeuza kuelekeza Baitullah al-Haram illa lin'alama man hatukufanya hivyo isipokuwa ni mtihani ili aweze kudhihiri na kuonekana wazi mtu ambaye anamfuata mjumbe wa Mwenyezi Mungu kikamilifu mimmenqalib ala atibih apambanuke na yule ambaye anamfuata ki upande upande wa kanat la kabiratan na kwa hakika hili swala la kugeuza wewe el kuwa ndio kibla yako oka ka oka andosho kutoka kuelekea Baitul ni suala kubwa sana ni suala kubwa sana illa alal ladhi nahdha isipokuwa juu ya wale alioongoa wa Mwenyezi Mungu wao hawana kubwa wao juu ya mwongozo wa mtume popote anapoelekea ndiyo sawa na nalolifanya, ndiyo sawa kwa mtume Mwenyezi Mungu wama kan allah li yudhiya na hakuwa mwenye mwe kupoteza imani yani ibada zenu kwa kufuata hiyo hapo kabla sio kwa sababu ibada kwa kufuata bait hazikuwa hazi na ha, ha, hazikuwa sahihi hapoteza mwezingu zile zi, mna, ziko na hapa sasa mnatakiwa mfuata bait al-haram -il zipo sasa. Inna Allaha bin nasi la raufu rahim hakika Mwenyezi kwa we, kwa waja wake wote ni mpole na mrehemevu. Nabi Muhammad Salama katika muda aliyokuwa ma, Madina na kuwa anafuata katika sala zake Baitul Maqdis ndio anayeelekea alikuwa na hamu sana ya kupewa amri kuelekea alkaaba. Hivyo ikawa mara kwa mara hajaribu kutaka kumshawishi Jibril ili amuombea hilo. Lakini Mwenyezi Mungu mwenyewe anamwambia mtume wake usalama, "Qad nara hakika tumekuona we Muhammad. Tumeuona takalluba wajihika fi as-samaa. Mgeuko geuko uso wako kuelekea mbinguni ukiwa na dukudu unakotaka kuomba kuomba kwa Mwenyezi uruhusiwe kuelekea baitil lahil haram sasa basi umeshafika wakati falawalliyanka qiblatan tardaha kuanzia sasa tunakuamrisha uelekee hiyo qibla unaoipenda fawalli wajhaka shatr al masjidil haram sasa basi anza kwa, kwa sasa elekea kuanzia sasa elekea uso wako elekeza uso wako katika sala zako upande wa msikiti mtukufu wa makkah wa haythu ma kuntum nawaitu pote mtakapokuwa nyinyi wafuasi wake Muhammad fa wallu wujuhakum shatran ilakazaini nusu upande wa masjidi haram. wa innal ladhina utul kitaba na wale wayahudi na wanasaara la ya'lamuna annahu alhaq wa najua kwamba kibla hii ndio kibla ya haqq min kutoka kwa mola wao mlezi wa mallahu bighafilin amma ya'malun na mwenye mzingu si mwenye kukafilika akaepokana na kujua waliokuwa nafanya na maji yake wala ina ataita aldhina utul lakini kwa ukahi yahudi na wa nasara nataka uelewe kwa ukahi kama ataita utawapa aldhina hawa yahudi na wa nasara ukawapa aya kila ayi ni hawatofuata qibla yako وما انت متبعين قبلتم نا ووى كوانز ساس اسفواتك دياو وما بعضهم بتابع قبلته بعض ان هو وكو ويهودو نصارا وحفواتان وحفواتان قبل دياو ويهودو انكبلتชาว ونصارو انكبلتชาว ويهودو حفوات النصارى والنصارو حفوات اليهود وما بعضهم بعض. محمد افا mim baada majaa akamina alilmi baada ya kujiliwa wewe na ukweli kama hulijikushaje kutoka na Qur'an innaka idhal hakika ya wewe ukifanya hivyo utakuwa ni katika maghalimu nafsizao hasham mwezemgua mwepusha mwepusha na apoetu atuepusha atu na sisi Tuliwapa, kitaba, kitaba na wale tuliohapa alkitaba kitabu cha Taurat na Injili. Yaarifunahu wanaijua alkaaba kwamba ndio kibla ya haki na wanamjua Muhammad Kwa mtumi wa kweli kama yaarifuna abnaahum kama wanapo wajua watoto wao. Wa inna fareeqan minhum layaktumuna alhaqqa. Lakini kikundi kimoja cha Wayahudi au Nasara wanauficha ukweli wa ya yaalamun. Na hali yakuwa wanajua wa kuwa uongozi huu wa kuelekea al-Kaaba al, al min ni mwongozo wa haki kutoka kwa Mola wako mlezi fala takunanna min basi usije ukashawishika ukawa miongozeni mwa watu ambao wanashaka na kwani ni ushawishike wa likullin wijhatun huwa mu'allihha wakati kila taifa kila umati kila umati unakuwa wao, wa na mwelekeo wa. wao ambao wanaelekea katika zao. kila umati unakuwa na mwelekeo wao naelekea katika zao. fastabiqul khairati basi fuateni shindanen katika mambo ya khairii shindanen ainama takunu ya atibikumullahu jami'an popote mtakapokuwepo atakuletea Mwenyezi Mungu na malipo popote nyote inallahu ala kulli shay'in qadir Hakiika mwenyezi wangu juu ya kila kitu ni Mweza. Wa min Na maalipo pote utakapotoka ukaelekea katika ulimwengu ukifika wakati wa sala wa sala usipate tao. Elekeza yako upande eh, wa msikiti mtukufu. Wa haythuma kuntum na nyenye umate wafuasi wa Muhammad popote mtakapokuepo fawallu wujuha kumshaturae leke zeni so zenu upande huo la ala yakuna linnaasi aleikum hujja ile wa tena juu yenu na hoja yoyote ila alladhina zalamu ispokwa wajinga wajinga mimi miongoni mwao falatakhshawhum msiwagope wacheni na babaika kwao waachieni bale kubabaika kwao na kwa niogope ni mimi nimefanya hivyo nimefanya hivyo wa liati maneema yale yakum ili nitimize ni zangu kwenu wala alakum tahtadun. na ili Mweo ngofu kamile kama arsalna rasula kama tulivyomtuma mtuma yenu mjumbe Muhammad minkum akitokana ninyi yatluu alaikum ayatina kasiano hifai nisoma kwenu na kukutakasheni tabia na mengi ambiyo msijua kufundisheni kitabu kitabu cha torati na wa na tafsiri zake na utani wake na falsafa zake wa ma lam takunu taalamun na nakufundisheni Mwenyezi Mungu ambaye hamkuwa nyinyi mkijua fadhkuruni basi nikumbukeni kwa ibada zenu nikumbukeni kwa doa zenu nikumbukeni kwa imani zenu adhkurukum nitakukumbukeni kwa malipo mema Nitakukumbukeni kwa rehma. Nitakukumbukeni kwa ridha, kuridhika nani? Wala takfurun. na mnishukuru wala takfurun na mnishukuru wala Ya amanu, ambao mmemamini Mwenyezi Mungu, istainu bisabri was nisaidieni kwa uvumilifu na kwa sala inna allaha maasabirin hakika mwenye Mungu pamoja na wenye kuvumilia hapa katika aya hii Mwenyezi anatusisitiza anatuhimiziza kwamba tuwe na subira katika mambo yetu na papara na haraka kutoka mabadiliko yaliyokuwa hatujui matokeo yake ya mbele tuwe na uvumilifu katika kumwomba tuwe na uvumilivu katika kila kitu ambacho tunaoendelea nacho katika maisha yetu tuwe na uvumilivu kwa kutekeleza sala sala iwe ni, ni ngao yetu kukimbilia katika kila ambalo linatukea hata mtume wetu sallallahu alaihi wasallam anasema ilikuwa mimi lolote lolote linalonifikia basi nakimbilia katika sala kusalataka mbili kwa hivyo tuwe tufuati mwendo wake mtume sallallahu hiyo ndiyo njia pekee ya kuweza kufanikiwa. Inna Allaha maas-sabirin haqiqatan pamoja na wamuvumilevu. Wala takulu liman fi sabili Allahi Na wala msimseme mtu aliyuliwa katika tay Mwenyezi ni maiti, Msimuiti maiti Yo. Bal ahya, bali hao, walakin la tashuruna, nyinyi Wala na tutakutieni mtihani nyinyi waislamu tutakutieni mtihani bishayni kwa kitu minal khofi cha woga kidogo wanakasu min al na upungufu mapato wal anfusi upungufu wa roho kufiliwa kwa pato mararahi na upungufu wa mazao wabashiri sabirin katika yote hayo nachotakiwa nyinyi mvumilie katika yote haya mitihani toka kufikeni mnajua tutiwa nini Wape habari mzuri wa ya kufurahisha watakaoivumilia. Wabashiri asabirin. Wape habari nzuri ya kufurahisha asabirina watakaoivumilia. Waivumili foipe. Alladhina itha asabatuhum musiba ambao wanapofikwa na msiba, kalu husema, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Sisi ni mali ya mwenye Mungu. Na sisi kwa Mwenyezi tunarejea. Watu hao basi wenye tabia hiyo ulaiika alaihim salawatu Watu hao juu yao itashuka rehema eh, kutoka mlezi na wa ulaika humulmutadun. Nao ndio waongofu. In safa Hakika, ya kwenda kuzunguka baina ya ni ni miongoni mwa ibada za Mwenyezi aya hii imekuja kuwajibu wayahudi na wanasara na washirikina ambao walichukia mwendo wa safa na marwa wakaona kwamba haimu katika ibada kitendo hicho siku kama katika ibada kwa sababu unapokuenda kuhiji maka unapaswa ili hija yako ikamilike mmoja wapo katika nguzo za hija ni kuenda baina safa na marwa mara saba sasa wayahudi na wanasara na washirikina wakalichukia tendo hilo Mwenyezi Mungu ndio analiletea uh, agizo rasmi au sheria makala maalum ya udhibitisho kwamba hilo ni moja wapo katika ibada. Anasema inna safa hakika mwelekeo wa safa al-Marwa sha ni shaa'i lilla min ngoni mwa ibada za Mwenyezi Mungu faman hajjal baita. Yoyote atakusudia kwenda kuhiji Makkah awe tamaa kufanya umbra falajunaha alayhi an yatawaf bihim. Hakuna ubaya juu yake kuzunguka baina Safa na Marwa mendo 7. Wa man tatawwa a khairan nataqfa na lana tila khairizna sunna la, khairiz la, la ziada fa inna na Basi zimgu, ni mwenye kuikubali eh, amal hiyo ni mwenye kuikubali ibada hiyo alim tena na anajua malipo yakumlipa mwenye kuifanya inaladhina yaktamuna ma anzalna min hakika ya wale wanawafisha ukweli wa kile ambacho tumekiteremsha katika ubainifu Walhuda na wa ngofu mimba dimbayannahu linnas baada ya kuwa sisi tumekushabainishia kwa watu filkitaabi katika kitabu ulaika yal'anhumullaah watu hawa na wa inun. na Mwenyezi Mungu wayla'anhum la'inu na na laaniwa na wengine ma katika malaika Mwenyezi Mungu anawalani na malaika wa Mwenyezi Mungu na waumini pia wanawalani illa tabu taabu ispokowad watakuwa wamefanya mabaya lakini wakatubia wa aslahu na wakajarekebisha wabayyanu na wakaubainisha ukweli fa ulaika atuhu alaihim yengine unasema hawa nitawakubalia toba yao wa ana tawwabur na mimi nimpokeze wa tauba, ni mwenye ihsan inal ladhina kafaru wamatu hakika wale wakufuru mpaka wakafika kufa wao mukufaru haliakuwa ni makafir ulaika alaihim lanatullah watu hao Yuhya walaana mwenyezi itashuka wal malaikate laana malaikate ishikiao wanasa jmaine na watu wote khalidina فيها watabakia milele ndani ya laana hiyo kwa maana ya adhabu ya moto wa jahannam la yukhaffaf anhum kwa adhabu wala yunzaru wala hata tawmuda mizimgu anatothibitishia ukoo wako kukutwambia wa, wa, wa ilahu ilahun wahid. Mungu wenu wa kumwabudu ni Mungu mmoja. Mungu wenu wa kumtegemea ni Mungu mmoja. Mungu wenu wa kuomba ni Mungu mmoja. La ilaaha illa hakuna mwingine isipokuwa yeye. Hakuna Mungu mwingine isipokuwa yeye Arrahmanur Rahim. Mbrehemevu, marhama kubwa kwa viumbe wake wote duniani na mbrehemevu wa rehema makhsusus kwa jao wake wa huko peponi inna fi khalqi samawati dalili za wa ikhtilafi al-layli wan-nahari inna fi sha'nihi la'ayatin liqawmin basi wa ardi wa nahari Na fi sha'nihi na mchana. yatafakkarun wal fulku fi al-bahri kama jahazi maili, bima za mambo allati yanahsilana na manfa kwa watu. wa ma anzalallahu na katika kila alichoteremsha Mwenyezi Mungu kutoka mbinguni mimmaa ambacho ni maji fa hayabihi la ardhi baada ya mautiha akayhuiisha Mwenyezi Mungu kwa maji hayo ardhi baada ya kufa kwake kwa ukame wabatha fiha min kulli dhab na akachawanya Mwenyezi Mungu ndani ya ardhi hiyo kila aina ya wanyama. wa tasrifir na katika kujabadilisha hali ya hewa wasahab musakhari bainas samaa wal ardh Kujibadilisha hali ya hewa na ukutembea kwa mawingu yenye kudhalilishwa baina ya mvingu na ardhi la ya til liqaumi yaatilun hakika ndani ya hayo kuna dalili tosha za kuthibitisha kuwepo kwa Mwenyezi na ukamilifu wa sifa zake kwa wale wana akili kwa wale wanaozitumia vizuri akili zao lakini kuna wengine katika wanaadamu. Ambao hawafanyi hivyo Ndiyo anasema izingu waaminani na nasi na miongoni mwa watu ma ya takut min duni lahi kuna watu wanajifanyia asiye kwa mwenyezi wa haki wa ushirika miungu hiyo ya ushirika ya, ya kubuni yuhibbuna hum ka hubillahi wanaipenda kama wanapostaki kupendwa Mungu lakini waladhina amanu wale waliomuamini Mwenyezi Mungu ashadu hubalilla wa upenzi wao mkubwa zaidi kwa Mwenyezi kuliko hao. wao wa kwa yao walau yara alladhina zalamu kana kama wataona madhalim wa kafiri idhi yarawun alazaba halwa wa takawqu wa tatapawu yona adhabu anna alquwwata lillahi jami'a Watajua kwamba uwezo wote ni wake Mwenyezi Mungu uwezo wote ni wake Mwenyezi Mungu si wa mwingine wa anna shadidu la shadidul na Mwenyezi ni mkali wa kuadhibu kama watajiona wat, wakati gani watakapojua hayo irtabara alladhina ttba'u viongozi kwakajeposha na mahusiano na wale waliokuwa akiupotosha wara awla azaba wakatom shay'un azab wa takatta'at bema alasbab wa mahusiano yao Wakala qala alladhina ttba'u waliokuwa akiptoshwa wa kupotoka law anna kama tutapata sisi fursa fanatabara amina sisi tutowakataa viongozi hao kama tabara kama wao tukataa hapa kadhalika mwenyezi Mungu anasema mfano kama huo basi yurihimullahu aamalahu ataonyesha mwenyezi Mungu vitendo na maana ibada zao hazikuwa na maana imani zao hazikuwa za msingi watajua hapo hasaratin alehim kwa pale watakapo bainikiwa kwamba ni masikitiko na majuto tu juu yao wa bikhariji na minanar na kwa vyovyote vile hao hawatoki hawatoki motoni hawatoki hayo ni speech ya mwisho wa Mwenyezi kuhusu watu hawa makafiri katika mfululizo wa kuwazungumza wayahudi na wanasara na washirikina Mwenyezi Mungu anaendelea kusema ya yeah, ayuha enyewe naadamu nyi watu nyi kulu mima fila ardi. kuleni kila aina bakula fil yum ardhini halali tayyiban na veny ladha na veny katika miliyeno wala tatabu khutuati shaytan musfuwate tusipokuwa tu nyendo za iblīs inahu lakum aaduwun yeye kwenu ni adui انما يامركم حقا يكاز ينوي فanya ni kukuambisheni nyenye bisuim fanye kufuru walfashahi mfanye uchafu wa antakulu allah na mumsemai munyezimu mala taalamuna kumnasibishana jambo ambalo hamli juu walahu subhanahu wa taala allahumma janna yakareem bitadhkirika muntafiin wa likitabika wa nabiyyika mutabiin wa la taatika mutamahiin وتوّافنا ربنا مسلمين برحمتك يا أرحم الرحيم وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم <تصفيق> <تصفيق>